Abdul Amin setuju <laughs> ah. Abdul السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له. ومن يضلل فلا هدي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يقول ربنا جل جلاله في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته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 واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا ويقول ربنا سبحانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُضْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدى هدى محمدٍ صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار A'adhani yallahu wa iyaakum minal nan Ma'ashiran ikhwa wal akhwati rahimani wa rahimakumullah Alhamdulillah Allahu Azza wa Jalla Telah memberikan kesempatan Dan kesihatan untuk kita bisa menunaikan dan melaksanakan satu dari rangkaian ibadah yang agung dan mulia belajar agama Allah Subhanahu wa taala natafaqqahu fi dinillah mengkaji dan mendalami agama Allah jalla subhanahu semoga Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kaum yang disebutkan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Qala Nabi nabiy alaihi salatu wassalam majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَحَفَّتْ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِيمَنْ عِنْدَهُ كَتَرَصُلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تِيَادَلَ سَوْطُ قَوْمٍ bertemu, berkumpul di rumah dari rumah-rumahnya Allah Subhanahu Wa Taala, belajar Al-Quran, tadarus kitabullah dan sunnah Rasul Alaihi Salatu Wassalam, melainkan akan turun atas mereka empat perkara besar. Yang pertama nazalat alayhi al-ma nazalat Allah jalla wa ala akan turunkan ketenangan dan ketenteraman di majlis ilmu rahimani wa rahimakumullah nazalat alayhi as Allah akan turunkan padanya ketenangan dan ketenteraman dan tentu barakallahu fikum kita bisa merasakan dengan niat yang ikhlas mengharapkan ridha dan wajahnya Allah Jalla wa membangun ibadah ini melainkan kita akan mendapatkan apa yang disebutkan oleh nabi yuna sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam nazal alaihi muskinak akan turun pada kaum itu sakinah ketenangan ketenteraman wa ghasyyakhumur rahmatu yang ketiga dua Allah jalla wa akan meliputi mereka kaum tersebut dengan rahmatnya. kemudian yang ketiga wa hafat 'alaihimul malaikatu Allah jalla wa akan mengelilingi mereka dengan para malaikatnya dan yang keempat Allah Azza wa Jalla akan menyebutnya dalam barisan orang-orang yang berkedudukan tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala hafidhani wa hafidhaqumullah jamdan tentu hal ini akan terarah bagi mereka-mereka yang belajar di atas sunnah Rasul alaih salatu wassalam yang berjalan di atas jalan para Sahabat Nabi Ridwan alim ajma'in tidak mungkin akan turun semuanya ini kepada majlis yang di dalamnya ada hal-hal yang bertentangan dan menyelisihi syariat nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam dengan makna lain tidak ada yang paling bergembira dan berbahagia dengan keutamaan ini di dalam majlis ini kecuali ahli sunnah wal jamaah rahimani wa rahimakumullah jami'an dan ثاني kedua semoga Allah jalla wa ala memasukkan kita ke dalam hadis yang disebutkan oleh Nabi junjalahiy sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Ahmad dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu kata nabi alaihi salatu wassalam wajidtu anni lafi ikhwani kata beliau alaihi salatu wassalam saya amat sangat ingin segera bertemu berjumpa dengan ikhwan ikhwanku kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hal ini mengundang tanda tanya pada para sahabat Nabi ridwanul alim ajmai dengan mengatakan alasna ikhwana ya Rasulullah ya Rasulullah Bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau? Bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau, ya? ya Rasulullah? Apa jawaban Nabi Nsallallahu Alaihi Wasallam? Antum ashabi, kalian adalah para sahabatku. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitaukan kepada mereka rahimani wa siapa ikhwannya kalau demikian Rasulullah memanggil dengan panggilan keakraban dan ingin segera bertemu dan berjumpa dengan mereka siapa ikhwannya Nabi Yuna alaihi salatu wassalam kala wa ikhwani alladhina jauh mereka-mereka yang datang setelahku dan mereka amanu mereka beriman walam yarauni dan mereka tidak pernah melihatku mereka beriman kepadaku kata nabi junah alaihi salatu wassalam dan mereka tidak pernah melihatku kata beliau alaihi salatu wassalam alaysa minan ni'mati rahimani wa rahimakumullah Bukankah termasuk dari nikmat Jika Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Memanggil kaum yang disebutkan Dengan panggilan penuh keakraban Saya ingin segera bertemu Berjumpa dengan ikhwan-ikhwanku Beliau kumandangkan kalimat ini Di hadapan generasi terbaik umat beliau Para sahabat Nabi Ridwanul alaih ajma'in oleh kerana itu, kerana ucapan ini Para sahabat Nabi Ridwanul Alaihim Al-Ajma'in bertanya Alasna ikhwanaka ya Rasulullah Bukankah kami ini adalah ikhwan-ikhwan engkau ya Rasulullah Lalu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Memberitahukan Ikhwanku itu adalah mereka yang beriman kepadaku dan mereka tidak melihatku, kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wa'ala alihi wasallam. wa sallam. wa hafizhakumullahu jami'an. Maka oleh karena itu, kita meminta kepada Allahu Jalla wa'ala, agar nikmat yang besar ini, dan agar nikmat yang agung ini, berjalan di atas tuntunan Nabi Yuna alaihi salatu wa kita bisa memegangnya kita bisa menggigitnya sampai kita bertemu dan berjumpa dengan Allahu jalla subhanahu wa ta'ala hafizani wa hafizakumullah Kita sadar dan baru sadar ternyata nikmat untuk berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh nabi yuna sallallahu alaihi wa alihi wasallam min a'zami ni'am dari nikmat-nikmat yang paling besar dan yang paling berharga di dalam hidup limadah kenapa barakallahu fikum nikmat berpegang teguh di atas sunnah Nabi nabiuna alaihi salatu wassalam menjadi nikmat yang paling berharga dan paling mahal yang paling tinggi nilainya dalam kehidupan seorang hamba aljawab jawabannya adalah Allah Azza wa Jalla tidak memberikan nikmat ini kepada semua hambanya terlebih khusus umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Allah tidak memberikan nikmat ini kepada seluruh umatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa Allah memilih siapa yang Dia kehendaki untuk mendapatkannya. Allah Azza wa Jalla menganugerahkannya dan memberikannya kepada siapa yang Allah inginkan. Berarti nikmat ini tidak terkait dengan nasabnya seseorang. Walaupun dia adalah keturunan al-anbiya wal-mursali. Keturunannya para nabi dan rasul tetap kembalinya pembagian nikmat untuk berjalan di atas jalan Allah. Terkait dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka di saat seseorang Allah memberikannya nikmat yang besar ini, berarti bagi orang itu telah memperoleh nikmat yang paling berharga di dalam hidupnya. Hafizani wa hafidhakum jami'an. Faldalika, Qal Allahu Azza wa Jalaa fi kitabi, fayyurdiillahu. Ay yahdihhu yashrah sadrahu lil islami wa man yurid ayudllahu yaj'al sadrahu dayyqan haraja ka'annama yas'adu fis samai qala Allahu azza wa jalla memberitahukan tanda orang yang mendapatkan hidayah dan ciri orang yang tidak mendapatkan hidayah Allah jalla wa ala yaqul fa man yuridillahu ay barang siapa yang Allah jalla wa ala menginginkan hidayah pada seseorang Allah lapangkan dadanya Allah buka hatinya untuk menerima al-Islamu Syariat Allah Jalla wa'ala Tuntunan Bimbingan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Mungkin kita akan mengatakan Dulu Sebelum kita mendapatkan hidayah Melihat orang Yang berpenampilan Dengan penampilan sunnah Rasul Alaihi salatu wassalam Muncul ketidaksukaan Muncul kebencian Muncul kemudian dari lisan ini celaan dan caci makian, baru kita sadar di saat Allahu Jalaluwahala memberikan kita hidayah untuk bergabung dengan generasi terbaik umat ini, berjalan di atas jalan yang telah ditempuh oleh Nabi Yunus Alaihi Salat Wasalam, baru terasa dan terbuka hatinya. Aduhai betapa indahnya Islam ini. Aduhai betapa agung dan mulianya Orang yang berjalan di atasnya rahimani Warahimakumullahu jami'an Allah lapangkan dadanya Untuk menerima syariat Allah Jalla wa'ala Allah lapangkan hatinya Untuk menerima hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala Maka itu bertanda Sebuah hidayah Pada diri seseorang Yang Allah menghendakinya untuk mendapatkannya rahimani. Warahimakumullahu jamiah. Washani kedua. Allahu Jalla wa Ala Juga menyebutkan. Ciri. Orang yang tidak mendapatkan hidayah. Wa mayyurib. Ayudhillahu. Yaj'al sadrahu dayika. Barang siapa yang Allahu Jalla subhanahu tidak menginginkan hidayah pada seseorang. Apa tandanya? Dia belum mendapatkan hidayah. Apa ciri-cirinya? Dia belum dijemput oleh hidayah dari Allah. Allahu jalla wa ala menyebutkan ya ja'al sadrahu dajiqan. Allahu jalla wa ala menjadikan dadanya menjadi dada yang sempit tidak setuju tidak ridha tidak menerima bahkan tidak heran keluar dari lisannya celaan caci makian premehan penghinaan terhadap orang yang berjalan di atas sunnah nabiuna sallallahu alaihi wa al alihi wasallam karena sempit dadanya dengan sempit yang sangat Allah mengumpamakan kesempitan dada orang yang tidak mendapatkan hidayah bagikan dia dipaksa untuk naik ke atas langit dan dia tidak memiliki kekuatan dan kemampuan untuk membebaskan diri dan melepaskan dari paksaan naik ke atas langit Allahu Akbar betapa indah apa yang diumpamakan oleh Nabi Yunus Salallahu alaihi wa Wasallam Oleh Allah Jalla subhanahu Membedakan Antara orang yang mendapatkan hidayah Dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah Hafizhani wa hafizakum Allah Oleh karena itu Allah Jalla wa ala mem mem Memerintahkan kita Menyuruh kita Untuk meminta hidayah dalam setiap rokaat solat kita. Terdapat di dalam surat Al-Fatihah. Ihdinas shiraqal mustaqib. Tunjukilah kami. Ke jalan engkau yang lurus. Kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sebuah hidayah rahimani wa rahimakumullah. Hidayah. Yang dimaksud. Oleh Allah Jalla wa'ala. Hidayah untuk berjalan di atas jalannya yang lurus. Hafizhani wa hafizhakum Allah. Berjalan di atas jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Satu yang lurus rahimani wa rahimakum Allah. Eh dinas sirakul mustaqim. Tunjukilah kami ke jalan engkau yang lurus. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala menyebutkan termasuk dari doa yang paling besar dan tinggi nilainya yang diminta oleh seorang hamba yaitu meminta hidayah dari Allah jalla wa untuk berjalan di atas jalannya yang lurus Bar barakallahu fikum tentu kita kepingin lebih dekat lagi ingin mengetahui jalan yang lurus yang dimaksudkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala ihdinas siratul mustaqim agar kita sadar dan tahu bahwa kita ini beradakah di atas jalan yang lurus atau tidak berada di atas jalan yang lurus al-imamu as-sa'di rahimahullahu ta'ala di dalam tafsirnya menjelaskan yang dimaksud dengan as-siratal mustaqim jalan Allah Subhanahu wa taala yang lurus at-tariqu al-musilu ila ila Allah wa ila jannatihi Yang dimaksud dengan jalan yang lurus yaitu jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan menyampaikan ke dalam surganya. Sekali lagi, yang dimaksud dengan Siratul Mustaqim, hidayah yang kita diperintahkan oleh Allah untuk memintanya, yaitu jalan yang lurus, jalan yang akan menyampaikan kita kepada Allahu Jalal Subhanahu. Dan jalan yang akan menyampaikan kita kepada surganya rahimani wa rahimakumullah. Jalan apakah itu? Jalan yang mana yang dimaksud oleh Allah Jalla wa'ala. Yang akan menyampaikan kita kepadanya. Dan yang akan menyampaikan kita ke dalam surganya. Al-imamu. As-sa'di rahimahullahu ta'ala. Melangsungkan pembahasannya dengan mengatakan bahawa jalan yang akan menyampaikan kepada Allah dan jalan yang akan menyampaikan kepada surganya, yaitu makrifatul haki wal amalubihi, yang dimaksud dengan jalan yang lurus yang akan menyampaikan kepada Allah dan yang akan menyampaikan kepada surganya. Yaitu makrifatul hakki wal amaluh bhih mengilmui kebenaran dan mengamalkan kebenaran itulah jalan Allah subhanahuwataala yang lurus sekali lagi Barakallahu Allah yang dimaksud dengan jalan Allah subhanahuwataala yang lurus yang akan menyampaikan kepada dirinya dan kepada surganya yaitu makrifatul haqqi wal 'amalu bihi. berilmu tentang kebenaran dan mengamalkan kebenaran tersebut kata beliau rahimahullahu taala qabarakallahu fika siapa dari umatnya Nabi jun alaihi salatu wasalam as'ad As kaum yang paling bergembira dan berbahagia dengan janji Allah jalla wa mereka telah sampai kepada Allah bahkan telah sampai kepada surganya tidak ada yang mengawali dalam sejarah kehidupan umatnya Nabi jun alaihi salatu wasalam yang paling berbahagia yang paling bergembira berjalan di atas siratul mustaqim ini daripada generasi para sahabat Nabi Ridwan Allah alaihim ajma'in wa kaifala bagaimana tidak rahimani wa rahimakumullah kaumun mereka adalah kaum a'lamun nasibil haqqi Wa akmaluhum ilman wa amalah Bagaimana tidak rahimani wa rahimakumullah Mereka kaum adalah Yang paling berilmu tentang kebenaran Generasi sahabat Nabi Sallallahu alaihi wa sallam Akmaluhum ilman wa amalah Mereka adalah kaum yang paling sempurna ilmunya tentang kebenaran Dan yang paling sempurna ilmunya Yang paling sempurna Di dalam mengamalkan kebenaran Kaum Itulah generasi terbaik umat ini Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'i Seperti yang kita sebutkan bahwa mereka adalah as'adun nasih Orang yang paling berbahagia dan bergembira. Karena mereka berjalan di atas siratul mustaqim. Disebabkan karena. Mereka lah kaum yang paling berilmu tentang kebenaran. Mereka adalah kaum yang paling sempurna ilmunya tentang kebenaran. Dan yang paling sempurna pengamalannya tentang kebenaran. Rahimani wa rahimakumullah. Wahulail kaum, wa ulai kal kaum, yang dimaksud adalah para Sahabat Nabi Ridwanul Aalim Ajm'iy, agamul nasi bil baatil, wa akmaluhum ilman watarkan. Mereka kaum para Sahabat Nabi Ridwanul Aalim Ajm'iy orang yang paling berilmu tentang kebatilan. Orang yang paling sempurna ilmunya tentang kebatilan dan yang paling sempurna dalam meninggalkan kebatilan pantas mereka menjadi kaum yang paling terhormat yang paling mulia di antara umatnya Nabi Yunus Alaihissalam mereka adalah kaum yang paling afal dari umatnya Nabi Yunus Shallallahu Alaihi Wasallam oleh kerana itu, wa Syahid Wa wah Rasulahu Rasuluhu khairiyatuhum wa afzaliyatuh, atas semuanya inilah Allahu Azza wa Jalla memuji, menyanjung, dan Rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan keutamaan dan kebaikan para سُحابة نبي رضوان الله عليهم أجمعين روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث إبراهيم بن حسين رضي الله تعالى عنه كتنبيه عليه الصلاة والسلام خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم kata nabi alaihi الصلاه والسلام sebaik-baik manusia maksudnya umatnya adalah generasinya kemudian setelah mereka kemudian setelah mereka kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam Hafidhani wa hifidakum Allah cukup dengan pujian dari Allah Jalla Wa'ala dan Rasulnya Muhammad Sallallahu Alaihi Wa untuk menunjukkan kebaikan lahiriah mereka dan kebaikan batiniah mereka karena Allah Jalla Wa'ala memuji dan menyanjung para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajmain karena afdaliyatuhum keutamaan dan kebaikan lahiriah dan batiniah mereka oleh karena itu Allah Jalla subhanahu. Menjadikan mereka itu. Mizanul hidayati. Allah menjadikan para sahabat itu. Sebagai patokan. Seseorang itu mendapatkan hidayah atau tidak. Sekali lagi. Allah Azza wa Jalla menjadikan para sahabat nabi ridwanullah alim ajmain sebagai alat ukur dan alat timbang patokan seseorang itu mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala yaqulu Allah azza wa jalla Allah berfirman dalam surat al-Baqarah dan di akhir juz yang pertama Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad tahadu Fa in amanu kalau mereka itu beriman sebagaimana berimannya kalian isyarat kepada para sahabat nabi radiallahu anhu ajmai Kalau mereka beriman sebagaimana imannya kalian maka mereka akan mendapatkan hidayah dari Allah subhanahu wa ta'ala Allah jalla subhanahu menjadikan langkah ilmu amal, dakwah manhaj, akidah, ibadah akhlak para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in sebagai mizanul hidayah Sebagai timbangan hidayah dari Allah Jalla Subhanahu. Fa'in amanu. Bimith lima amantum bihi. Faqadih tadau. Kalau mereka itu beriman. Sebagaimana imannya kalian. Wahai para sahabat Nabi. Maka mereka telah mendapatkan hidayah. Yang kedua. Allah Azza wa menjadikan para Sahabat Nabi itu menjadi mizan tolak ukur dan timbangan seseorang itu menyimpang dan menyeleweng dalam agama Allah subhanahu wa ta'ala Yaqulullahu Azza wa di dalam surat An-Nisa Wa man yushaqiqir Rasulah من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما توله ونصله جهنم وساءت مصيرا كتاء الله جل في علاه جد لفع القرآن الكريم برم سيابة yang menentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyelisihhi Rasul alaihi salatu wassalam setelah jelas nampak bimbingan arahan tauladan dari beliau dan kata Allah jalla Subhanah, dia mengikuti bukan jalannya kaum mu'minin kata Abdullah ibnu Abbas mufassirus sahabati wahabruha wa Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu sebagai sahabi mufassir ahli tafsir sahabat sabruha tintanya ini pujian buat Abdullah ibn Abbas tintanya umat ini wabruha lautannya umat ini pujian terhadap Abdullah bin Abbasin radhiyallahu taala anhu beliau menafsirkan sabilul mukminin jalannya kaum mukminin yang dimaksud adalah jalannya para sahabat nabi Ridwanullah alaihim ajmain menentang memisahkan diri dari jalan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'iy, Allah akan memberikan hukuman kepadanya dengan dua hukuman. Dengarkan hukuman Allah Jalla wa Ala yang akan diberikan kepada seseorang yang tidak menempuh langkah dan jalan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'iy untuk kita mengetahui bahwa para sahabat Nabi ilmunya amalnya akidahnya pemahamannya terhadap Islam bila ditinggalkan akan menjadi sebab penyimpangan penyelewengan seseorang dari agama Allah Subhanahu wa taala bila seseorang keluar menyimpang meninggalkan langkah para sahabat nabi sabilul mukminin Allah akan menghukumnya dengan dua hukuman. Hukuman yang pertama Allah sebutkan di dalam Al-Quran tersebut, nuwali matawala. Kami kata Allah subhanahuwataala akan memalingkannya ke mana Dia inginkan. Maksudnya Allah akan menyesatkan Dia di atas dunia ini hukuman bagi seseorang yang keluar dari langkah dan jalan para sahabat nabi di duanul alim ajbai Allah menghukumnya di dunia dengan kesesatan barakallahu fikum di akhirat wa nuslihi jahannam masira dan di akhirat Allah akan menghukumnya dengan kami nyalakan baginya neraka jahannam. Dan jahannam itu adalah sejelek-jelek tempat kembali. Allahu Akbar. Ini adalah pemberitahuan dari Rabbuna Jalla Subhanah. Pemberitahuan dari milik kehidupan kita ini. Yang memiliki alam dunia, alam barzah dan alam akhirah yang memiliki kebahagiaan dialah yang memberitahukan kita akan langkah dan jalur keselamatan yaitu dengan menempuh jalannya para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in bila meninggalkan ilmunya bila meninggalkan amalnya bila meninggalkan pahamnya tentang agama pendakwahannya tentang agama ini Allah telah menyebutkan Akan dihukum dengan dua hukuman besar Di dunia Sebelum barakallahu kikum di akhirat Contoh yang lain Dengan mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajma'i Allahu Jalla wa'ala Akan melepaskan diri kita ini Dari penyimpangan Penyelewengan Dan dari perpecahan نبي عليه الصلاة والسلام يقول افترقت اليهود على, على سنتين وسبعين فرقة وافترقت النصارى على سنتين وسبعين فرقة وستفترك أمتي على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة Kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Telah berlalu Yahudi Dengan 72 pecahan Faham ya? Ha? Abang Muhammad? Saya khawatir sulit bahasanya enggak dipahami, Enggak ya? Ha? Faham, baiklah dan telah berlalu Nasrani dengan tujuh puluh dua pecahan. Dan umatku kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam akan terpecah belah menjadi tujuh puluh tiga golongan. Lebih banyak dari pecahan yang terjadi, perpecahan yang terjadi pada kaum Yahudi dan Nasrani. Lalu Nabi Yuna alihi salatu wassalam mengatakan rahimani wa rahimakumullah Kulluha finnari illa wahida Semuanya ada dalam ancaman neraka Kecuali satu kata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wassalam Kemana 72 tersebut Maka oleh karena itu, kalau seseorang menemukan kesesatan itu lebih gampang, lebih mudah, memang itulah dia, 72. Dan untuk mencari yang hak, orang yang berada di atas al-hak, sulit karena satu di tengah-tengah, 72. Seseorang untuk lari kepada kesesatan itu lebih gampang dan lebih mudah. Seseorang untuk lari kepada kesesatan Terjatuh di dalam penyimpangan Itu lebih gampang dan lebih mudah Taruhlah di masjid ini 72 orang eh, 73 Satu yang selamat Dari 72 orang itu Kita masuk dari pintu masjid Mencari Yang selamat itu Di depan kita Yang berbahaya di sebelah sana berbahaya. Lagi berbahaya. Ternyata yang satu itu ada di pojok belakang sana. Sulitkan untuk kita mencarinya. Maka demikianlah perjalanan sunnatullahi subhanahu wa ta'ala terhadap para pengikut kebenaran. Selalu pada yang minoritas rahimani wa rahimakumullah. Kalau bukan karena hidayah dari Allah jalla subhanahu. Seseorang tidak akan bisa bergabung dengan satu itu. Kalau bukan karena hidayah dari Allahu Jalla Subhanah. Dia tidak mungkin akan bertemu dengan satu di tengah tujuh puluh dua. Rahimani wa rahimakumullahu jamiat. Agar saya mengajak diri saya. Dan segenap saudaraku kaum muslimin dan muslimat. Untuk berbesar hati. Di masa yang sekarang ini. Kita jauh dari zaman kerasulan. Berbagai macam. Kita saksikan penampilannya di tengah umat. Allahu Jalla wa'ala. Memilihkan. Membimbing. Mengarahkan. Memandu. Bergabung dengan satu. Yang selamat rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Setelah itu Nabiya alaihi salatu wassalam memberitahukan siapa yang satu ini apakah mereka orang-orang yang memiliki ciri khas ciri tertentu atau dia berada dalam sebuah organisasi tertentu mari kita dengarkan apa kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam tentang satu yang selamat ini beliau alaihi salatu wassalam mengatakan Ma Ana alaihi Wa ashabi Kata Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Satu yang selamat itu Orang yang Berjalan di atas jalan Ar-Rasul Alaihi salatu wasallam Dan berjalan di atas jalan Para sahabatku Kata beliau Alaihi salatu wasallam Para ulama Ahlussunnah wal Jamaah menyebutkan dan memberitaukan tiadalah kita menjumpai dan menemukan adanya kekeliruan, kesalahan dan kesesatan melainkan disebabkan karena meninggalkan langkah para sahabat Nabi ridwanullah alaihi ajmain. Kita masih mengingat tentang cerita kaum yang difonis oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam syarrul khaliqah sejelek-jelek si makhluk di kolong langit ini artinya di atas bumi ini dan mereka adalah kilabun nar anjing-anjing neraka kata Nabi Yunus alaihi salatu wassalam kenapa sih mereka apa kekeliruannya dan kesalahannya Kapan munculnya? Ternyata kaum ini muncul di saat para so dengan kekuatan di saat para sahabat Nabi itu masih hidup. Kenapa mereka salah? Kenapa mereka keluar menjadi kaum yang difonis oleh Allah dengan sejelek jeleknya kilabu ahlinak, anjing-anjingnya neraka? Kenapa? Padahal mereka hidup di masa Sahabat Nabi Yuna, Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena satu ayat di dalam Al-Quranul Karim yang tidak dipahami sebagaimana pemahaman para Sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihi Wasallam. Mereka hidup, bertemu dengan para Sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihi Wasallam. Ternyata dia keluar menjadi orang yang dicesatkan oleh Allah. Karena dia tidak memahami satu ayat dan sepotong ayat di dalam Al-Quran. Dengan pemahaman para Sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullahu jami'at. Tidakkah kita ber berbesar hati. Berbesar jiwa di masa sekarang ini. Allah jalla wa ala membimbing kita memberikan hidayah untuk memahami syariat ini dengan pemahaman generasi yang telah lewat para sahabat nabi radhiyallahu alaihim ajma'in tentu kita harus berbesar hati barakallahu fikum contoh yang lain bahwa langkah para sahabat ini adalah langkah yang akan menyelamatkan kita dari percerai beraian, perpecahan dan membebaskan kita dari berbagai macam bentuk perselisihan kata Nabi Yuna sallallahu alaihi wasallam man ya'ish minkum terus ha? Huh? fasayarah kan kathira di saat itu Irbad bin Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu berkata kepada Nabi Yunus alaihi salatu wassalam Kata Irbad bin Sariyah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam telah berwasiat kepada kami wasiat perpisahan Taannah mauidatum wadid. Ya Rasulullah, ini adalah seolah-olah wasiat terakhir ya Rasulullah. Titikkanlah pesan buat kami. Wasiatkan ya Rasulullah. Wasiat yang akan menyebabkan menetesnya air mata para sahabat Nabi. Ridwanullah alaihim ajma'in, wa'adzana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mauyizat, wajilat minhal kulubu, wadrafat minhal ayyunu. Tentu sebelumnya saya mohon maaf, saya berbicara tentang kesucian para sahabat Nabi, kesucian langkah mereka, untuk kemudian kita berbicara tiada langkah dan jalan. Untuk melakukan pengobatan terhadap hati kita yang sakit, kecuali langkah yang telah ditempuh oleh para Sahabat Nabi Ridwanul Alam Ajma'i. Dari itu saya memukat dimahinya Barokallah Fiqa. Kata Nabi Jun Alih Salat Wasala. Innahu man yasmin kum dalam cerita Ibnu Sari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan wejangan. Wasiat seakan yang menyebabkan mata kami menangis. Yang menyebabkan hati kami ini bersedih, ternyuk. Seakan-akan ini adalah wasiat terakhir. Dengan bahasa Irbat ibnu Syariah wasiat perpisahan. Lalu kami mengatakan, Ya Rasulullah. Faau sini berikanlah kepada kami wasiat tinggalkan pesan buat kami ya Rasulullah dengarkan pesan Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. kira-kira apa pesannya itu apa pesannya Nabi Yunus alaihi salatu Bisa bahasa Melayu oh belum bisa khairan in Allah terus ayoq Allah barakallahu fiin antum <Singgaan> bisa bahasa melayu lihat tiga pesan itu lupa tadi siapa eh ha? Pertama, Saya wasiatkan kalian agar bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Pesan Nabi Yuna alaihi salatu wassalam. Di akhir-akhir pesan yang kemudian dijemput oleh kematian beliau alaihi salatu wassalam. Saya wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Syekh Al-Jabiri hafizahullah berbicara tentang wasiat ini. Di dalam wasiat usikum bittaqwallah ada wasiat dua makna besar padanya makna yang pertama memperbaiki dan memperbagus hubungan diri kita ini dengan pemilik kita yaitu Allah Subhanahu wa taala memperbagus memperbaiki hubungan kita atau hubungan diri kita ini dengan pemilik kita yaitu Allahu jalal subhanahu pesan dalam pesan-pesan terakhirnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa sallam saya wasiatkan kepada kalian agar memperbagus dan memperbaiki hubungan diri kalian dengan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam wasiat takwa ini juga terdapat faedah yang kedua yaitu pesan dari Nabi nabiun alaihi salatu wassalam agar kita memperbagus memperbaiki menjaga hubungan baik diri kita ini dengan diri kita sendiri disayangi jangan dizalimi diringankan beban yang jangan diberatkan kita harus barakallahu fikum Menjaga hubungan juga baik ini terhadap diri kita sendiri rahimahni warahimakumullah. Setelah itu, Nabi Yunus berwasiat setelahnya, wassemi wattaati. Saya wasiatkan kalian agar baik hubungan kalian mendengar ta'at kepada pemimpin kalian kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sehingga tidaklah kita menemukan dan menjumpai malapetaka besar kerusakan dan kehancuran melainkan di saat jelek hubungan rakyat itu bersama pemimpinnya rahimani wa rahimakumullah dari pesan-pesan terakhir Nabi Yuna alaihya salatu wassalat agar menjaga hubungan baik rakyat dengan umarak Dengan pemimpinnya Rahimani Warahimakumullahu jami'an Hafidhani wa hafidhakumullah Lalu setelah itu Setelah Rasul Alayhi salatu wassalam Berpesan dengan pesan yang berharga Bagi seorang yang beriman Kepada Allah Pesan keselamatan Lalu beliau mengkhabarkan Apa yang akan dihadapi Oleh umatnya ini apa yang akan dihadapi oleh umatnya ini? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberitakan: Barang siapa yang hidup di antara kalian, maka dia akan melihat, akan menyaksikan, akan menemukan perselisihan, perpecahan yang banyak kata nabi junayna alaihi salat wasalam berarti adanya perpecahan itu adalah musibah adanya perselisihan itu adalah ujian dari Allah jalla fi'ula lalu nabi berpesan setelah memberitahukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpesan jalan keselamatan itulah yang harus ditempuh apa jalan keselamatan padanya fa'alaikum bisunnat wa sunnatil khulafa'irrasyidin hendaklah kalian menempuh jalanku dan jalan khulafa'irrasyidun kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam inilah jalan keselamatan Inilah jalan yang akan bisa menyatukan dan membersihkan kita dari berbagai macam bentuk hilak, melakukan koreksian total kembali di dalam hidup kita ini. Sesuaikah, sejalankah ilmu kita, faham kita, manhat kita, ibadah kita, niat kita, akhlak kita dengan apa yang telah diteladani oleh Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? dan yang telah ditapaki dan dijalani oleh generasi terbaik umat ini para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in hafizhani wa hafizhakumullahu jami'at maka sampailah kita kepada satu kesimpulan besar bahawa jika seseorang kita temukan menyimpang dan menyeleweng di dalam agama maka sebabnya apa? Apa sebabnya ya Raja? Okey. Karena. Kalau kita menemukan ada orang yang salah jalannya. Keliru jalannya. Tersesat di dalam agama. Maka itu disebabkan karena. Ah Santah. Kerana tidak mengikuti jalan Rasul alaih salatu Wasallam Dan para sahabatnya rahimani wa rahimakumullah. Dari sini pula kita mengetahui. Di masa sekarang ini. Tidak cukup seseorang mengatakan. Saya kembali kepada Al-Quran dan Sunnah. Tetapi harus ditambah dengan yang ketiga. Sebagaimana ditekankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala harus ditambah dengan yang ketiga di atas faham siapakah anda masuk ke dalam Al-Quran dan masuk ke dalam sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam karena kalau masing-masing kita di masjid ini mencoba memahami Al-Quran dan Sunnah nanti kita keluar dari masjid menyimpulkan dengan pemahaman berbeda-beda kenapa? mungkin diantara kita ada yang sekolahnya sampai sekolah menengah kan beda dia memahaminya melihatnya mungkin ada yang sampai kalau Kuliah apa di sini? Universitas. Mungkin daya talarnya, daya tangkapnya, daya fahamnya akan lebih dibanding yang tadi. Mungkin ada di antara kita. Yang basicnya adalah dari pondok pesantren. Dari pondok pesantren. Mungkin dia memahaminya juga dengan apa yang dia dapatkan. Ada yang mungkin pernah kuliah ke luar negeri di Universitas Al Azhar atau mungkin di Al Madinah, mungkin akan berbeda-beda. Ternyata manhad salah possoleh yang akan menyatukan semuanya itu. Anda salah kembali, Anda salah kembali, Anda benar istiqomahlah di atasnya rahimahuni wa rahimakumullah jam'an sehingga tidak cukup di masa sekarang ini kata Syekh Al-Albani rahimahullah seseorang mengatakan kembali kepada Al-Qur'an dan Sunnah tetapi harus ditambah dengan yang ketiga di atas pemahaman siapa para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma yang ketiga dari Allahu Jalla wa Ala menjadikan para sahabat Nabi sebagai timbangan timbangan dalam apa barakallahu fik timbangan di dalam meraih ridhanya Allahu Jalla Subhanahu timbangan di dalam meraih cintanya Allahu Subhanahu wa taala mereka para sahabat Nabi Allahu Jalla wa Ala Menjadikan mereka itu sebagai mizan. Azli apa arti mizan tadi? Hah? Neraca. Iya. Allahu Jalla wa wa'ala. Menjadikan langkah para sahabat Nabi. Di samping neraca untuk mendapatkan hidayah. Neraca untuk selamat dari penyimpangan dan kesesatan. Dengan nas-nas yang kita sebutkan juga langkah para sahabat Nabi ridwanullah alim ajmain sebagai neraca alat timbang untuk memperoleh rida dan cintanya Allah jalla subhanahu. Yaqulullah azza wa jalla. Di dalam firman dalam surat At-Taubah ayat 100. Allah subhanahu wa taala yaqul والسابكون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه أعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم Kata Allah Jalla Subhani. Dan orang-orang yang pertama kali. Mendahulu mengikrarkan keislamannya. Dari kalangan Muhajirir dan Ansar. Mereka kaum yang telah berlalu. Kaum Muhajirir dan kaum Ansar. Berlalunya mereka sebagai sahabat Nabi biduanullah alaihim ajma'in berlalu dengan ridhanya Allah jalla subhanahu sampai imam ibnu al-qadimi rahimahullah tidak ada nikmat yang paling besar di dalam surga daripada ridhanya Allah subhanahu wa ta'ala subhanallah mereka kaum as al awwalun min al-muhajirin wal ansar mereka telah berlalu Pergi Berangkat Menjadi umat terdepan Dengan meraih ridhonya Allah subhanahu wa ta'ala Lalu kita Bisakah kita meraihnya? Bisakah kita mendapatkannya? Adakah peluang bagi kita Untuk menjadi terbaik Generasi kita di masa kita ini? Jawabannya ada apa kata Allah Jalla subhanahu walaahu nabi nabi yang telah berlalu dengan ridhonya Allah subhanahu walaahu nabi yang telah berlalu dengan ridhonya Allah subhanahu walaahu nabi yang telah berlalu dengan ridhonya Allah subhanahu walaahu nabi nabi yang telah berlalu subhanahu walaahu nabi nabi yang telah berlalu dalam kebaikan mereka juga akan mendapatkan ridhanya Allah Subhanahu wa ta'ala Allahu akbar Subhanallah Allahu jalal subhanahu wa ta'ala menjadikan langkah dan jalan para sahabat Nabi alaihi salatu wasallam sebagai neraca timbangan untuk kita mendapatkan ridha dan cintanya Allah subhanahu wa ta'ala para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in, kaum yang telah berlalu dengan ridhanya Allah di atas ridhanya Allahu jalla subhanahu wa ta'ala itulah mereka mendapatkan harga dan jaminan untuk masuk ke dalam surga kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Abu Bakar fil Jannah Abu Bakar masih hidup Rasulullah mengatakan Abu Bakar di dalam surga Padahal Abu Bakar masih hidup Di saat itu Umar di dalam surga Utsman di dalam surga Ali bin Abi Talib di dalam surga Tulha bin Ubaidillah Di dalam surga Sa'id bin Zaid di dalam surga Zubair bin Awam Di dalam surga Abdul Rahman bin Aud di dalam surga. Sa'ad bin Abi Waqqas di dalam surga. Dalam satu hadis Sepuluh sahabat Nabi disebutkan menjadi penghuni surganya Allah Jalla Subhanahu. Padahal mereka masih hidup di dunia ini barakallahu fiikum. Dengan apa mereka memperoleh semuanya ini? Kalau bukan karena mereka mengikuti langkah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad. Sallallahu alihi wa'ala alihi wa Maka perlu kita sadar dan menyadari. Dan harus kita berbesar hati dan bangga. Sekarang ini, kita sulit untuk menemukan orang yang benar. Allah Jalla wa'ala memasukkan kita ke dalam golongan orang yang benar. Sulit untuk mendapatkan orang yang lurus dalam ketuaatan kepada Allah. Allah Jalla wa'ala memudahkan kita untuk menjadi orang yang lurus. Di dalam mentaati Allah subhanahu wa ta'ala rahimani wa rahimakumullah. Makabarukullahu fikum. Sampailah kita kepada satu kesimpulan besar. Bahawa para sahabat Nabi Ridwanullah alim ajma'in. Sebagai generasi yang pertama dan utama Generasi yang terbaik umat ini Telah berlalu Dengan berbagai Pangkat Kedudukan Yang diberikan oleh Allahu Jalla Subhanahu Wa Ta'ala Kepada mereka Siapapun dari Kita sekarang ini Yang ingin memperoleh demikian Maka jangan tinggalkan Langkah dan jalannya Para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Rahimani wa rahimakumullah. Beratnya yaitu. Kita menemukan kenyataan bahawa. Orang. Yang mendapatkan hidayah di atas jalan para sahabat Nabi. Sungguh amat sangat sedikit. Dibanding dengan orang yang tidak mendapatkan hidayah di atasnya dua orang yang istiqamah di atas jalan dan langkah para sahabat nabi ridwanul alim ajmai amat sangat sedikit dibanding dengan orang yang tidak istiqamah di atasnya Allahu akbar orang yang istiqamah di atas jalan para sahabat Nabi Ridwanullah al-Ajba'i. Adalah amat sangat sedikit. Dibanding dengan orang yang tidak istiqamah di atasnya. Terakhir yang ketiga. Orang yang bertemu dengan Allah Jalla Subhanah. Orang yang berjumpa dengan Allah Jalla Subhanah. di atas istiqamah di atas jalan para sahabat Nabi Ridwanul Alim Ajwain amat sangat sedikit dibanding pertemuan dengan Allah tidak di atas keistikamah disinilah letaknya kita harus sadar dan sadar segera berusaha untuk semangat mencari langkah-langkah keselamatan di dalam hidup Mencari dan berusaha Untuk menjadi orang yang Selamat sampai bertemu Dan berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala rahimani Warahimakumullahu jamin Pertanyaan kita sekarang Bisakah kita Menjadi orang yang terbaik Di masa kita sekarang ini Siapa yang akan menjawab? Bisakah kita menjadi orang yang terbaik di masa kita sekarang ini? Hah? Bisa. Dalil. Dalilnya apa? Apa? Ahyaikumullah. Jawabannya adalah bisa. Siapa yang mengatakan bisa? Allahu Jalal Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Azza wa Jalla yang mengatakan bisa. Sebagaimana para sahabat Nabi menjadi terbaik umatnya Nabi Yun Ali Sallatu salam Maka kita akan bisa menjadi terbaik generasi kita di masa sekarang ini. Bagaimana? Allah mengatakan, "Waladina tabauhum bi Langkah dan caranya untuk menjadi terbaik di generasi kita ini mengikuti langkah para sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihi Wasallam. Dengan mengikuti langkah dan jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Inilah yang akan menjadikan dan sebagai sebab terbaiknya kita di tengah generasi kita ini. Kita mengembalikan diri kita dan langkah yang kita tempuh dalam beragama. Sebagaimana langkah dan jalan para sahabat Nabi Ridwanullah alaihim ajma'in. Oleh karena itu seorang penyair mengatakan kullu khairin fi ittibai man salaf wa kullu syarrin fi btidai man khalaq Setiap kebaikan itu karena mengikuti as-salaf Salafus Shalih ridwanullah alaihim ajma'in. Dan setiap kejelekan itu karena perilaku dan tingkah laku mengada ngadanya orang belakangan ini dalam urusan agama. Pantaslah Nabiyuna alaihi salatu wassalam menyebutkan orang yang berjalan di atas jalannya para sahabat Nabi Ali sallallahu wasallam dengan kata ghuraba apa arti ghuraba? Orang-orang asing, bukan berarti dia masuk ke Malaysia orang luar Malaysia, bukan. Allahu jalal subhanah melalui nabi-nya alaihi salatu wassalam Siapapun yang mengikuti langkah para Sahabat Nabi Ridwanul Dua Alim Ajma'in Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan nama dengan nama Al Guraba orang-orang asing. Siapa sih? Kok dikatakan orang asing Rasulullah menyebutkan dengan banyak sifat. Orang asing itu. Alladiyuslihu maafsadannas. Orang yang melakukan perbaikan. Apa yang telah dirusak oleh manusia. Dalam agama Allah Jalla Subhanahu. Rasulullah menyebut. Mensifati Al-Guraba. Juga dengan. Barakallahu fikum. Alladiyuslihu. Orang yang mencelanya. Orang yang mencacimakinya. Orang yang memusuhinya. Lebih banyak daripada orang yang menerimanya. Kata Nabi Yuna alaih AS, salatu Orang asing tersebut. Orang yang memusuhinya. Lebih banyak daripada orang yang mau menerimanya. Ketiga. Orang asing itu adalah orang yang sedikit Hidup di tengah-tengah manusia yang jelek Orang sedikit Hidup di tengah-tengah manusia yang jelek Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala Menyebutkan keasingan orang ini Yang disebut asing oleh Nabi kita Al-Issalatu wasalam Gharibun di dinihi lipasa diadiani, asing pada agamanya, karena telah rusak agama umat ini. Gharibun di aqidatih lipasa diakaidihe, asing dalam keyakinannya. Karena keyakinan umat ini telah rusak. Gharibun. Finis batihi. Lisu'i nisabihim. Asing. Dalam nisbahnya. Dia menisbahkan. Kepada sunnah rasul alaih salatu wassalam. Ana ahli sunnah wal jamaah. Ana mengikuti salafus soleh. Asing dia. Kalau yang lain berbangga. wah Anak ini disebutkan nama jamaahnya. Bangga. Yang satu lain lagi. Yang satu lain lagi. Asing dia. Dia mengatakan. Saya ahlus sunnati wal jamaah. Saya pengikut salafus salafi. Dan seterusnya. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahmatullahi wabarakatuh. Kesimpulannya kata beliau. Wabil jumlah. Garibun. Fi dunyahu wa akhirati, Asing dalam urusan dunianya. Dan asing pula dalam urusan akhiratnya. Subhanallah. Orang berlomba-lomba. Membuka pintu yang diharamkan oleh Allah. Dia berusaha ngerem diri rem cakram tau rem cakram rem yang menggigit sekali itu apa kalau bahasa Malaysia jadi kalau dipencet langsung ngerem, break apa ya break ya itu sudah ya break yang langsung ya break apa Orang berlomba-lomba untuk mengejar membuka pintu-pintu yang haram keharaman Allah Jalla Subhana. Dia berusaha untuk, ah, saya membahasakannya, berusaha untuk break, break ngerem Ya, ya Medan, akuan dari Medan? Bukan dari Medan ya, dari Medan. <San> beliau paham jadi barakallahu fikum dia langsung menahannya dengan penahanan yang kuat dia tidak kemudian ikut masuk ke dalamnya asing orang semuanya berbondong-bondong masuk dia tinggal seorang diri menjaga diri menjaga syariat Allah subhanahu makanya dalam urusan dunia Ahlus sunnati wal jama' itu paling ketinggalan. Paling terbelakang. Dimanapun dia berada. Bagaimana tidak barakallahu fiqh. Ada dunia yang membahayakan agamanya. Dia tinggalkan. Ada dunia yang akan merusak saudaranya. Dia jaga. Untuk tidak sampai merusak saudaranya sendiri. Ada dunia ia akan membahaga, membahaga, membahayakan istrinya, anaknya Dia tahan, jangan dimiliki Ini ahlus sunnati wal jamaah rahimani Warahimahkumullahu jamin Makanya barakallahu fikum Kalau kita mendengar hadis Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Kita akan bergembira Apa kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam Ad-duniyah Sijnul mukmini wa jannatul kafirin. Dunia itu penjara. Ya, penjara, fahamkan. Sama ya? Jil. Eh? Ha? Sama ya? Kata Rasul alaihi salatu wassalam, dunia ini kita tahu nikmat Allah begitu banyak di dalamnya. Tapi, bagi orang yang beriman, penjara. Penjarakan terbatas ruang lingkup geraknya. Nggak bisa bebas. Di penjarakan, mau ke sini, besi. Mau ke situ, pintunya, pintu besi. Mau naik ke atas, wah banyak beling. Apa beling? Duri-duri banyak, gak bisa lewat. Bagi orang yang beriman, dunia ini adalah penjara. Tapi bagi orang-orang kafir kepada Allah Jalla Subhanah, Allah melalui lisan Rasulnya memberitahukan, bagi orang kafir, dunia ini adalah surganya. Makanya kalau ada orang Islam, Mau menyaingi dunianya orang kafir Ya jangan bermimpilah Tidak bisa Kecuali kalau mengikuti langkah mereka Membuka keharoman-keharoman tadi Ada muslim bisa nyaingi Cina. Cobalah lihat langkah si muslim ini Bagaimana caranya untuk mendapatkan harta Sampai bisa menyaingi orang kafir Coba cari langkahnya kita akan menemukan Tidak jauh beda Sama langkahnya Berarti Salah apa pernah? Salah kan? Bagi orang yang beriman dunia ini Adalah penjara Mencari makan, sesuap nasi Minum Untuk menguatkan dan mengokohkan dirinya Dalam beribadah kepada Allah Dia tidak pernah berpikir untuk kemudian menumpuk, menumpuk harta dari jalan yang tidak dibenarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala orang yang beriman kepada Allah subhanahu wa ta'ala tapi sekarang di dunia hukuman di akhirat dibalik Allah akan membaliknya dalam kehidupan yang abadi Allah menempatkan mukminin di dalam surga Terus, orang-orang kafir, di dalam neraka, ini dalam kehidupan yang abadi, dunia ini kan sementara. Kalau kita mungkin serba kekurangan dengan umur 80 tahun, itu sebentar dibanding dengan keabadian hidup kelak di akhirat. Sebentar, Barakullah Fikot. Maka oleh karena itu asing Ahlus Sunnah tiwal jamah itu dalam urusan duniawinya. Lebih-lebih dalam urusan akhirah. Kata Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Alimun baina juhhal Ahlus Sunnah yang mengikuti langkah Nabi Yun alaih salatu wassalam. Orang berilmu. Di tengah orang-orang yang tidak berilmu jahil Kedua Sahibu sunnatin Dia menjadi pengikut sunnah Di tengah-tengah orang yang mengikuti hawa nafsunya Ketiga Amirun da'in ilallahi wa rasulih dia tampil sebagai dai kepada Allahu jalla subhanahu dan kepada rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah dai ada yang mengajak tentunya kepada kaumnya mengajak kepada organisasinya mengajak kepada gurunya mengajak kepada kepada dan seterusnya dia tampil berdakwah menyeru hanya kepada Allah jalla subhanahu Amirun. bil ma'rufi wa 'anil munkari bainal ladayyi bain ladayhimul ma'ruf munkaron wal munkar ma'ruf dia tampil Menjadi orang yang mengajak kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari kemungkaran Di tengah-tengah kaum Yang ma'ruf jadi mungkar Yang mungkar jadi ma'ruf Dia tampil mengajak kepada yang ma'ruf Dan mencegah dari kemungkaran Itulah dia orang-orang hurobak Orang-orang yang disebut oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Dengan tuba lil guroba. Tuba dalam riwayat yang sahih. Tuba itu adalah syajarokun. Sebuah pohon yang ada di dalam surga. Tuba lil guroba'i tuba ini adalah sebuah pohon yang ada di dalam surga yang akan ditempuh sampai berakhir pohon ini dengan jarak satu tahun perjalanan kata Nabi Yuna alaihi salatu wassalam tuba lil hurabai berarti ada tempat dan posisi di dalam surga bagi orang yang dikatakan oleh Nabi Yunus alaihi salatu wassalam. Sebagai hurabah. Kita meminta kepada Allah Jalla subhanahu. Apa yang kita sedang lakukan. Dan apa yang kita sedang yakini. Semoga Allah Jalla wa'ala. Menggabungkan dan memasukkan kita. Kedalam mereka mereka yang disebut oleh Nabi Yunus Alaihi wassalam Al-Ghuraba berharap setelah ini semuanya kita bisa meraih apa yang telah diraih oleh para Sahabat Nabi Ridwanullah Alaihim Ajma'in mereka para Sahabat Nabi Ridwanulloh Alaihim Ajma'in telah meraih Ridhonya Allah di dalam hidup ini kita berharap bisa meraihnya barakallahu fikum mereka telah meraih cintanya Allahu jalla subhanahu kita berharap mendapatkan cinta dari pemilik kita yaitu Allahu jalla subhanahu wa taala yang dengan ridha dan cintanya inilah kita berharap berakhir di sisinya dengan masuk ke dalam surga dan masuk di dalam wujuhun Yauma idhin nadhira ila rabbiha nadhira wajah di saat itu berseri-seri ketika wajah-wajah itu melihat dan memandang kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita meminta kepada Allahu jalla keistiqomahan di atasnya barakallahu fikum dan kita baru menyadari dengan langkah yang suci para sahabat Nabi itulah Kita akan bisa Mengeluarkan Noda-noda hitam Yang ada di dalam hati kita ini Barakallahu fikam Dengan langkah yang suci itulah Kita akan bisa Menyinari Dan menerangi Hati yang sudah gelap Rahimani wa rahimakumullah dengan langkah-langkah mereka yang sutilah. Kita akan bisa memberikan obat oh, mujarab. Tau mujarab dia. Obat ber berkesan. Obat yang mujarab. Pada penyakit. Yang menimpa segumpal daging. Yang Rasul alaihissalatu wassalam. Menyebutkan. Sebagai muara kebaikan. Dan muara kejahatan. Dengan langkah-langkah yang suci. Para sahabat Nabi itulah. Untuk kemudian mensucikan. Segumpal daging. Yang disebutkan oleh Nabi Yuna. Alaihi salatu wassalam. Sebagai muara kebaikan. Dan muara kejelekan. Rahimani wa Semoga Allah ujala subhanahu memberikan kita hidayah untuk mengikuti langkah para sahabat nabi ridwanul ali ajmain dan memberikan hidayah kepada saudara kita kaum muslimin dan muslimat Dimanapun mereka berada untuk kita bersama-sama berjalan di atas jalan para sahabat nabi ridwanullahi alaihim ajmain jalan yang diridhai oleh Allah jalan yang dicintai oleh Allah jalan yang diberkahi oleh Allah jalan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa taala wallahu taala alam bis mungkin kita butuh istirahat barakallahu fikum untuk kemudian yang sarapan mungkin belum sarapan bisa sarapan subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an wa atubu ilaika tafadhalu